Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska och radion. Välkomna ska ni vara till det här programmet med fokus på karaktärsmord. Egentligen så skulle det här programmet börja direkt med Roger Charlström som ska berätta om karaktärsmordet på honom. Men jag måste få in ett litet snack med Ingrid Carlqvist först om allt som har hänt sedan programmet med Marcus Birro. Ingrid befinner sig för tillfället på solsemester. Men ont som jag är så drar jag in henne i skuggan en sväng och säger välkommen Ingrid. <laughs> Tack ska du ha, jag tänkte fråga först och främst då, väntade du egentligen den här totala explosionen i media? Nej, det kan jag säga att det gjorde jag faktiskt inte. Alltså, jag tänkte så här: att eftersom Radio Länsman är en självständig podd mm. och eftersom Marcus Birro ju bara svarade på frågor och fick föra sin egen talan, så, så trodde jag inte att det skulle bli sån. Katastrof som det blev för honom Det gjorde Nej. jag faktiskt inte Och säga att det här blev stort Det är ju en underdrift Men hade du trott att det skulle bli så här enormt I media? Nej men alltså det är ju bizarrt Men det är ju så den svenska medielogiken Fungerar Alltså minsta lilla Islamkritik som någon framför Då måste den personen Demoniseras och det är liksom inte Det är inte fi på dig Utan det han, hon, han eller hon ska Dras i smutsen Släpas i gatsten Alltså det finns liksom ingen Hej på hur fruktansvärda Vi är som framför kritik Mot islam mm. och Alltså det, det visste jag ju. Jag, menar, jag har ju varit igenom det här för flera år sedan. När jag kom ut som islamkritiker. Så att jag har ju skaffat mig hård huvud hud sedan dess. Men jag är väldigt ledsen för Marco Eros skull. För jag tycker att det han sa var viktigt. Det är viktigt att någon som har en röst i den svenska debatten har satt sig in i islam och säger de viktiga sakerna. Men naturligtvis kan inte svenska medier tillåta det utan då måste han också demoniseras. Och sen passar de ju på att köra ett var med mig också. Ja, det ska vi komma in på. Men både jag och Konrad, det märkte de som lyssnade på Bonussändningen äh, märkte ju att både jag och Honald har ju lidit med Birro de här dagarna, verkligen. Äh, men om du förklarar lite mer då, hur känner du gällande Birro nu efter allt som har hänt och så? Men alltså, jag tycker det är förfärligt sorgligt. Man kan ju säga så, med försitt i hand, hade det varit bättre att Birro hade varit kvar på expressen och ändå kunnat framföra en minimal kritik mot islam? Ja, möjligen. Å andra sidan så vet jag hur det är att befinna sig i Borås situation. Nu ska jag inte tala för honom, men jag, kan, alltså, jag tror att han har gått igenom det som jag gjorde för ett antal år sedan, nämligen att när man har börjat att förstå vad det slager går ut på så märker man efter ett tag att man kan, inte, man kan inte hålla in med det längre, man kan inte sitta med denna vetskap och kunskap och inte varna folk för det. På något sätt så tror jag att Markus Birro var på väg dit här, i vilket fall som helst. Det blir Radiolänsman som blev liksom det som knuffade honom över kanten. Men jag tror nog att det hade kommit förr eller senare i vilket fall som helst. Men jag tror ju inte att det är liksom, hur ska jag förklara, bara alltså just den grejen. Utan man har läst allting och det han har skrivit och så vidare nu efter så har man ju förstått att det är ju inte bara just gällande islam utan det har ju varit mer och mer grejer som nej, men skriv inte om det. Inte om det. Inte om abort. Inte och kristendom. Det är nej och så vidare. Så mm. det är ju som att de har varit påan ganska mycket överlag liksom att begränsat blir och mer och mer och mer. Och, och, och, och nu kommer ju den här allra hetaste potatsen så att säga. Och då. Det var väl en potatis för mycket då. Men även ja. fast de säger att det är för att de kritiserar Expressen. Men jag, ja. jag tänkte ärligt talat inte ens på det. Alltså det de menar Nej. kritiken på Expressen. Det måste ha varit så minimalt. Så det, ja, men det, det, det var, liksom var så inte riktigt. ens något jag egentligen reflekterade ja. på över. Nej men precis. Det var ju så väldigt lite så att ingen av oss ens la märke till det. Nej. Det var så otroligt mild kritik. Nej men det är ju det. Alltså folk frågar... Ibland med så här, men varför är du i opposition mot allting? Nej, det är jag ju inte därför att jag vill vara i opposition med allting. Men när man väl har liksom, när fjällen har fallit från ögonen så ser man att den här fördjugenheten som finns i Sverige, den gäller många olika områden. Det är inte bara islam. Det är invandring, det är klimatfrågan, det är abortpolitik. Det finns en massa sådana saker där liksom, det finns ett konsensus och ingen får lov att tänka annorlunda. Och skulle du komma med en minsta kritik mot frågan eller miljö, liksom en sån här globaliser, vad heter det, global warming-frågan, ja, då, då ska du omedelbart bankas ner. Och, det, och då kommer vi in på det intressanta, att alla de som kritiserar mig och Marcus Birro, de har ju, ingen av dem har kommit med ett enda motargument som är baserat på fakta. Hade de gjort det så hade vi ju kunnat ha en diskussion. Alltså jag säger, det står i sharia sig och man får inte kritisera muslim och man får inte kritisera islam för då ska man dö. Ja men om de då hade kommit med ett motargument och säger du har läst fel eller man ska inte tolka det på det sättet. Det står visserligen så men det betyder något annat. Ja men kom igen med ett motargument. Det är ju aldrig någon som gör det. Utan jag och Marcus Berro ska då målas ut som satan. Mm, det som precis jag skrev, som du skrev i din artikel. Ja. I min krönika, alltså det, är en, det är en form av exorcism de ägnar sig åt när det gäller Berro och mig. Det är mm. liksom vikheidans satan. Ni ondskefulla, ni så och få ni är rasister, ni är det ena med det andra. Men ingen enda går i sakdiskussion med oss. Och, och då kan man fråga sig, varför gör de inte det? Vad tror du, Länsman? Ja, de har väl inte så mycket att sätta emot. Det enda de kan göra, det är ju det de alltid gör, det är ju att sätta epitet på. Och... Och kalla alla som kritiserar onda. Det är ju exakt så det är. Det som, det som jag också skrev det är ju det att jag vet att de allra flesta svenskar, och det gäller journalister också, och politiker, vet nästan ingenting om islam. Och det kan jag säga därför att jag själv för några år sedan inte heller visste något om islam. Man, man vet det man lärde sig i skolan, att islam är nästan som kristendomen Och vi tror på samma gud, men de kallar honom Allah och vi kallar honom Gud. Och så har de lite olika saker för sig, men det är samma sak. Det är ju vad de flesta svenskar vet om islam. Och, men när man då liksom börjar sätta sig in i islams islamslära, när man läser från Koranen, när man läser från haditerna, från sharia, då blir man ju sträckslagen. För då inser man ju att det här... Det kan inte finnas någonting som är mer väsensskilt från, från kristendomen än islam. Och det är just det som är så frustrerande. att När man då har skaffat sig den här kunskapen och när man då kritiserar islam utifrån sin kunskap så får man aldrig några motargument som innehåller några fakta. Utan bara du är dum, du är elak, du säger saker vi inte vill höra. Du ska bort. Ja, och, och om vi går in på media här då och allt som har skrivits och så, alltså oss, alltså vi på RLM, jag och Conor, så de säger inte så mycket om oss annat än då att alla, med betoning på alla, felaktigt påstår att vi är exponerats poddradio, vilket vi för hundra elfte gången inte är. Eh, Birro har ju fått höra... Det ena och det andra minst sagt som sagt och, och, och även du du har ju fått tag i del av den här kakan och bland annat blivit kallad det svenska muslimhatets drottning och Dispatch International är ju såklart islamfientligt och så vidare. Men hur reagerar du på att bli kallad sånt här i, i media liksom i all media för det har ju som sagt varit så otroligt många som har skrivit. Jag är så van vid det nu så för det mesta så bara rinner det av mig att jag, jag, så jag, vet, ju, jag vet ju att jag inte är fientlig mot muslimer. Jag, jag är mycket kritisk och kan vi säga fientlig mot islam därför att jag vet att det är en totalitär ideologi som är värre än nazism. Och det tycker jag är rimligt att vara fientlig mot en sådan ideologi. Men när det gäller mig själv så är det klart att jag, är klart att jag blir lite putt och, och sur därför att det är så orättvist. Och det är ju någonting man har väldigt svårt att fördra när någon anklagar en orättvis för någonting. Jag har inget emot kritik, jag har inget emot debatter och diskussioner. Och gå gärna emot mig och säg, du har fel Ingrid, därför att se och se och men det är ju ingen som gör det, utan de hela tiden bara kalla med fula ord. Ja, men och så märker man ju att det är många journalister, de vet ju uppenbarligen vem du är. Och, och det känns ju verkligen ja men nu ska vi smutskatta Ingrid liksom. Och det är kanske en del gamla kollegor också, vem vet. Men hur känns det? Jo, men alltså du får innan varandra. Varför, varför har du Länsman kommit så billigt undan så att säga? Varför har de inte riktat fokus mot er? Varför är det mot mig och Marcus Biro? Jo, därför att, och nu får du inte bli ledsen Länsman. Ni, ni är liksom, förstår du, oviktiga med mm. situationstecken. Därför att ni är ingen, alltså ni kan inte liksom utmana mainstream-medier. Inte idag, kanske, kanske om eh, fyra år eller, eller någonting sånt. Det är ganska få som lyssnar på programmet om man jämför med P1 eller ja, p ja, ja. Men det som är grejen med mig och Marcus det är ju att vi kommer inifrån journalistiken- Mm. Så alltså jag har jobbat på svenska mainstreammedier i 30 år. Jag vet exakt hur snacket går. Jag vet exakt vad som händer inne på redaktionerna och det är det de inte står ut med och det vet ju Marcus Biro också, även om han inte egentligen är journalist och inte... Har suttit så mycket på Expressen förstår jag. Utan, men men han, har ändå, han har ändå... Han känner dem. Han, vet, han är en av dem. Och när det är en av dem som går emot dem. Det är då de måste ha fram Det går bara inte för sig. För tänk om folk tror att... Hmm, den där som den där byrå... De kanske egentligen vet någonting. Som vi andra inte vet och medierna och journalisterna. Men eh, Dispatch som jag sa innan nämns ju också... Hur känner du om det? Känner du att all publicitet är bra publicitet, eller, eller har det varit yeah. dåligt? Yeah. Ja men faktiskt, det gör jag. Ju fler som, som läser de här hatiska artiklarna om oss bland dem finns det alltid människor som frågar sig, hmm, är det verkligen sant att de är så hemska som de säger? Och så går de in på vår webbsida och så läser de själva och så kan de själva kontrollera det vi skriver. Är det sant? Är det sant att det står så i den suran i Koranen? Och om de går in och kontrollerar det så visar ju säger, att allt vi har skrivit är ju sant. Det är ju Kom ihåg, ingen journalist eller någon annan kritiker av Dispatch har någonsin kunnat peka på en lögn i vår tidning. Det är ju därför de måste kalla oss fula saker, för de kan inte ta oss sådant. Så det menar jag. Men jag kan säga så att det jag, det jag inte tycker om, och det som ändå gör mig liksom sur, det är ju det att de kallar oss för muslimfientliga eller muslimhatiska. Jag hatar inga människor och absolut hatar jag inte muslimer. Jag hatar deras ideologi. Det är en mm. helt annan sak. Det finns massor med muslimer som inte lever enligt Koranen och som aldrig skulle kunna tänka sig att skära huvudet av mig eller Lars Hedgård eller dig eller Max Biro. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om en ideologi som får det bland många av sina följare som därmed gör ohyggliga saker. Och är det ideologin som ska krävas. Och det är det vi gör. Vi är islamkritiker. Men eh, ingen har ju missat då som sagt att Biro har fått sparken och som sagt alla har fått höra hur ond du är. Eh, men vad tror du kommer hända nu? ja alltså det Jag tycker det är ett intressant läge här nu för att Å ena sidan så försöker ju vissa skribenter då få det till att ja men stackars Marcus Birro, han kanske blev liksom förledd av Ingrid Karlqvist. Så möjligtvis finns det en chans om Marcus Birro, om han nu vill ha den, att ta sig in i värmen igen. Om han till exempel tar avstånd och säger att ja men jag visste inte att Ingrid Karlqvist var en sån hemsk människa. Det hoppas jag verkligen inte. För att jag, som jag, det sista jag sa till Markus i programmet det var mod Markus mod och det är ohyggligt viktigt att man måste vara modig man måste vara ärlig och sann mot sig själv och så det tycker jag vi var det sämsta om, om liksom Marcus Biro kom in bakvägen igen, att någon annan tidning tog upp honom och han gjorde avbön och sa, jag visste inte vad jag pratade om. Men om, om Marcus Biro vågar stå upp för det han sa och stå upp för att han var med hos oss, vilket ju inte på något sätt betyder att han håller med om allt annat som sägs i programmet. Det, alltså, det är ju sån trams ju, man ska kunna... Man ska väl kunna intervjuas och prata med vem man vill utan att behöva ta ansvar för allt som den radiostationen eller tidningen har sagt eller skrivit. Så att jag hoppas att Markus Byrå fortsätter vara modig för då kan det faktiskt hända bra saker. Det här kan faktiskt bli början till en öppning i debatten. Ja, nej men samtidigt så, jag inte, känner du någon jag menar jag säger att det blir så då, känner du inte någon förståelse för det då, eh, med tanke på att ja, eh, vilken enorm storm det är kring honom och, och så om, om, han skulle, om, det, om han skulle göra så som du säger nu då Men, alltså, Jag skulle aldrig liksom förkasta Markus Birro Om det vore så att han känner att han för att kunna försörja sig själv och sin familj Måste ta avstånd från oss För ja, då kommer jag att känna in och det att Det här gör han det är som en brasklapp. Här till är jag nödd och tvungen. Och jag förstår att det är superjobbigt för människor att förlora sina inkomster. Att bli, att bli nedsmutsad, bespottad och liksom kallad fula saker. Jag förstår att det är jättejobbigt. Och det är inte så många av oss som har möjlighet att försörja oss ändå. Så att nej, jag skulle inte kasta Marcus Biro om det händer. Jag skulle bli väldigt ledsen och besviken, men jag skulle inte få kasta honom Jag skulle inte säga Vik hejda satan till Markus Birro Nej men samtidigt så måste man ju sticka in och säga Det också att, att liksom, han har ju Inte Om man säger att man kan inte direkt sätta Birro i ett fack känner jag ändå att liksom, det är ju inte så att han verkligen har gått på med, med, med kritik som en ångvält så att säga utan han har sagt, han har kommit med tweet och sen pratade lite i programmet så där så att det är ju ingenting som säger att han är eller vill vara en eh, islamkritiker eh, varje dag så att säga så att, så att man ja det är ju upp till han nu att välja då liksom vilken väg vill han gå med det här helt enkelt Jo, men absolut. Det, det, är ju, det är ju min uppfattning att har man väl en gång förstått islams oskada så, så måste man ägna resten av livet åt att försöka upplysa människor om det. Men jag förutsätter inte att alla ska tänka som jag. Som sagt, Markus Biro måste och ska välja sin egen väg. Och vilken väg han än tar så kommer han alltid att ha min respekt för att han är. Han, han är modig och han var modig som vågade vara med och som vågade ta fighten, men han är en person, han är pappa, han har två barn och han måste försörja sin familj, så jag mm. inte stiga ja, ja. ska falla över honom om han drar sig tillbaka från den här striden, absolut Nej, Nej och så vill jag bara klargöra då att, eh, om det är någon som tror något annat, att jag eller vi på RLM skulle ha haft någon kontakt med Biro innan och att han skulle ha liksom eh, Eh, som vi var islamkritiker och så vidare. kan jag säga, vi har aldrig pratat, aldrig skrivit med Birro någon gång innan utan det var bara att det här är ett program ett passande ämne. Det här är väldigt aktuellt som har hänt Birro Det vore jätteintressant att ställa frågor om det som har hänt till Biro. Så att det är klart att det är så det var från vårt håll på RLM. Nej. Nej men den enda som hade haft kontakt med honom var ju jag och det var jag som frågade honom eftersom jag visste att han mådde väldigt dåligt och eftersom jag förstod att han behövde en kanal för att få ut vad han ville säga så mm. frågade jag honom om han ville vara med och han svarade ja och så var han med och så är det med det så behöver ingen liksom fundera över hur det gick till. Men Ingrid jag vill tacka dig så mycket för att du tog den här stunden med mig. Ja, nu går jag ut i solen igen Så jag kan bli brun och fin Ja, eh, och så får jag säga då att Nästa del av programmet med mig, Konrad Och Roger Schalström, som du känner Mycket väl Ingrid Ja, eh, ja eh, det spelades in Dagen innan allt kaos Bröt ut, alltså söndagen den 23 November, det är därför eh, Ingen säger någonting Om den här stormen och så, för att Det hade inte hänt då eh, Men sitt kvar, nu går vi över till Nästa del mina vänner, tillåt mig att ta ett djupt andetag för denna presentation. Med glimten i ögat och en stor pik till vänster välkomnar vi den högerextrema, islamofoba, muslimätande, koranbrännande, minoritetsmisshandlande, kvinnohatande, homofobaktivisten Roger Schallström counter egna internet som för övrigt fotar hotfullt på ett sätt som ingen annan kan. Vi är fullt medvetna om att vi borde fördöma, vi borde ta avstånd, utesluta och vända ryggen mot Roger medan vi skramlar med nycklar och blåser i Buhuselan. Men det gör vi inte, för inget av det här stämmer utan är bara vänsterns förvirrade påhitt. Vi säger istället varmt välkommen till RLM Roger. Och tack! Är du mig ni menar eller? Ja, du med många namn. Jaha, okej. Okay, okay. Jag har varit lite förvirrad där. Jag var inte riktigt van vid att få så mycket fina ord kastade i ansiktet på mig. Vi kan väl tänka oss att du är ganska van vid det här laget. Men vi ska ju också säga välkommen Konrad. Nej, ja, det, ja, det, det. Det, ja, det är jag. Ja, då är <laughs> det är de du. Det. Ja. Ja. Ja, det behöver jag nog kanske inte ta avstånd ifrån. Nej, eller... ja, jag vänder Det får vi se sen. Man kanske ja. borde lägga till Twitter-våldtäktsmannen. Ja, just kan det. det, ja, just en det. För, vad var det, mental våldtäkt? För att du skickade kram till någon? på Facebook. Ja, jag skrev eller på kram på till, en, till en tjej på Twitter och då tyckte hon att det var våldtäkt. Mm, det det. Jag, jag tror till och med att jag gick till polisen och försökte anmäla det Men det gick ju <laughs> till och med. De måste <laughs> bara, då, bara då för att förtydliga för dem som kanske inte känner till Roger. Men eh, som ni vet så sätter vänstern epitet på människor så fort de tycker olika. Och Roger är ju en sån som gör, ger mycket liv ifrån sig på sociala medier och så. Så han är nog kanske en av de som har fått de allra flesta epiteten. Fast man vet egentligen inte varför. För att det ligger ju ingen sanning i det egentligen. Men eh, det är komiskt. Det är väl lite det vi vill säga med det här att... Eh, vi gör det komiskt istället. Man kan inte ta det här på allvar när de håller på så här vänstern. Så det är väl det, det vill vi menar med den här presentationen. <här> ja. Nej, men det är ju så. Den som har mest lepetet när han dör, han vinner. Glöm ja. <här> det där med äga prylar. Jag, eftersom jag själv då är vänster så tror jag inte på att äga saker och ting. Nej, inte utan de det bästa betet. Men i dagens program så ska vi alltså prata om karaktärsmod och vänstern. Och jag tänkte att vi skulle gå till botten idag med det karaktärsmord som vänstern har utsatt dig för, Roger. Så folk verkligen då förstår hur onda de här så kallade goda faktiskt är. De som känner till dig, och det är ju många som känner till dig, de vet ju att du fotade för rocknytt. Precis. Ja, och det tyckte ju du var roligt, korrekt? Absolut. Om vi liksom går tillbaka till början, alltså hur gick det, hur flöt det på det jobbet? Och vad är, är Rocknytt kan man ju också kanske Rocknytt är en av Sveriges största nätsidor om rockmusik. Mm. Eh, Recensera konserter, skriver artiklar och tar en väldigt massa bilder från konserter. Mm. Mm. Och eh, jag fick uppdrag av, av dem genom en bekant som såg till att jag fick in min fot där. Och de ville att jag skulle skriva kröniker och fotografera för dem. Jag mer än jag gärna gjorde För att det, jag gillar att åka på konserter Och gillar att åka på festivaler Och då får möjligheten att komma in som fotograf På såna här ställen Det är en jäkla häftig förmån Ja du åkte ju runt till väldigt många ställen Och, och, och sen dina bilder blev ju Retweetade och delade av riktigt stora kändisar Så det måste bli ha varit jätteroligt Ja, det, det var, alltså, de bilderna jag tog eh, blev enormt uppskattade Men det är just det... det som är grejen med dig Att du har alltid varit extremt duktig på det här med sociala medier Och höras och få ut det du vill få ut Men eh, det roliga, det var det ju inte alltid så länge, vet du Inte Nej. i det politiskt korrekta Sverige i alla fall Slutpixlat De skrev ju sen Ökänd högerextremist och islamofob Skriver för rocknytt Innan jag tar citaten här Så vill jag bara höra När du såg den titeln Vad var den första tanken då? Innan du hade läst någonting Du såg bara titeln Jag skrattar bara varje gång jag läser någonting sånt för det, det, Var, var de... det verkligen så? Drog du inte lite? Reste sig inte nackhåren lite då Och då tänkte så, här, Åh nej, vad kan det här leda till? Jo, alltså någonstans bak i Ryggralen så börjar väl hårstråna På ryggen och resa sig lite För nu Jag hade väl viss känsla På att nu kommer någonting att hända här Mm. Och det de skrev då var, jag tar ett par bitar ur här, det, det står så här då, de, citat, den högerextrema aktivisten Roger Salle Salström har uppenbarligen inlett en ny karriär nu som skribent på Rocknytt, en av Sveriges största nättidningar för rock och metal. Och vidare sen mot slutet så står det, citat, som stort fan av just Rocknytt så känns det ganska olustigt att en individ som Salström, som har så högerextrema och rasistiska åsikter ens tillåts att medverka där. För jag tror inte att Rocknytt och dess läsare delar Salströms vidriga åsikter. Och inte heller tror vi väl att Rocknytt vill bli förknippade med högerextrem rasism i dess värsta former. Slutsitat, och jag tänkte att alltså, jag, ja, <laughs> jag, jag, jag bara slutpixlat, de, jag tror de har en generator som skriver där, bara. Ja, det här. Men om vi delar upp det som stod då, eh, så hör vi ju att man inte borde få jobba med vissa grejer om man har blivit eh, krönt eh, med epitet då, av vänstern. Och med det får vi ju anta att vänsten borde vara lika hedliga och alltid följa samma måttstock och applicera det på alla människor- som om vi tar då till exempel epitetet kvinnohatare. Borde inte det passa på Nyheter 24s Mohammed Tausari. Eh, han är ju en sån här så kallad feministprofil. Men eh, vi har ju läst att han är misstänkt för att ha tagit stryptag på en kvinna och spottat ut hamburgaren i ansikte. På henne. och ja, även... det i alla fall erkänt. Så... Ja, det, ja, det är Anna erkänt. Och han blir feminist. Och Roger du är då kvinnohatare. Har du någon aning om var det här kommer ifrån ens? Varför? Har de Nej, bara helt tittat just... i röven? Eller ja, det, finns det, någon... det har de helt tittat i röven. Detta. Men det, det är ju så, i vänstens värld är det som så. Är du inte med dem så är du emot dem. Mm. Säger du emot en vänster kvinna, då hatar du henne. Mm. I deras värld är det så. Mm. Och du är därför hela debatten om. Oavsett vilket ämne man än försöker föra med de här människorna så blir det antingen fobi eller så är det hat eller så är det psykisk sjukdom på något sätt. Men Roger då, jag måste fråga det här. Alltså, varför får inte du fotografera medan den här herren då han får fortsätta och utge sig för att vara en feministprofil och, och fortsätta med sitt jobb? Hur, hur är det här logiskt? Alltså hela, hela, hela den här storyn kring, kring råttnytt är ju egentligen ganska pantad för att säga väldigt dum. Därför att i mitt arbete som rockfotograf har jag, var jag aldrig politisk på något sätt. Det var inte så att jag åkte ut och ställde mig på framför stora scener och fotograferade stora rockstjärnor och stod och pratade om eh, vad väpnade islamister gjorde. Nej, men jag var där i egenskap som fotograf mm. Jag var där för att jag ville fotografera Och jag var där som en hobby Vad har då mitt, min inställning till då den sekulära demokratin Vad har det med mitt fotograferande att göra mm. Vilket det ingenting. Det? Nej. Nej, ingenting Men i vänsterns värld så har du med allt att göra därför mm. att du är alltid skyldig är du, så, och, Återigen, är du inte på deras sida Så är du helt och hållet emot dem Och då ska du frysas ut, du ska fördömas Du ska kastas över kanten Och du är en människa som inte är Välkommen någonstans. Mm. Men de talar ju om att, liksom, allt det här om alla människors lika värde. Men betyder inte det här om vi kollar på som sagt det är inget problem med den här killen då. Men betyder inte det att de är mer värda eh, för det de gör är okej? Okay, bara för att de då utger sig för att ha rätt värdegrund? De menar ju på något sätt att de är mer värda än alla andra. För det, de tar ju på sig rätten att, att bestämma över andra människor. De bestämmer att vissa grupper de är, de är nazister och de är rasister De är fascister, de är jidri och jidri -jadru. Och detta kan du bara göra Om du sätter dig på en Högre moralisk ställning Sätter dig på en högre häst helt enkelt mm. De anser sig vara mer värda än alla andra Och kan därför döma andra människor vilket då faktiskt går stick i stäv med det de egentligen tror på. Vilket då är inte ovanligt för vänstern som alltid då hycklar. De är ju en sorts moraliska övermänniskor. Jag vet inte riktigt var de har fått detta ifrån. Men det är väl för att man läser rätt tidningar och tycker rätt saker på Twitter och sådär. Och det här ger dem de då kraften att, att utdöma de här hårda straffen mot andra som, som då inte är lika goda. Mm. Och straffet är ju stenhårt alltid. Mm. Till exempel då, karaktärsmord är ju det, det bästa. Ja. Och, och hemt nog får jag väl säga tyvärr, att de är ju säkert ganska nöjda med det de har lyckats göra. Du jädlig attacker som pågår i flera dagar. Du, mm. du är ju fäst för dem. Då. Mm. Och det är aldrig någonsin någon som på något sätt argumenterar, utan det ska ju alltid hotas eller tystas eller sänkas eller, eller man ska få sparken eller sådär. Det är ju vä vä vä vä väldigt vanligt mönster. Jag vet inte, har du någonsin haft inbjuden på någon form av debatt med någon av här motståndare? Ja, det, jag träffade Henko en gång, men det blev inte så mycket debatt. Det var mest satt och berättade vad han tyckte och tänkte och sa att alla människor vandrar vonda rasister. Och det ja, okay. typ det han, han ville säga. Det, det är hans trumfkort, det. Ja. Det, det är rasist. Är du så? Är du det? Är, det? är ja. du det? Ja. ja, men alltså det är just det. Vi måste verkligen trycka på det här med det här hyckleriet, det här konstanta hyckleriet som vänstern gör hela tiden jag, och, och för mig är det ju då helt otroligt hur inte varenda människa på hela jorden ser det här hyckleriet mm, för det kan ju inte bli mer tydligt Nej men det är ju för att de gör ju verkligen skillnad på människor, det här blir så sant. jag kan ju bara jämföra med ett egna liv, jag hade ju en lång period då jag var i en ganska utsatt situation och faktiskt levde ett utanförskap på grund av en sjukdom då fanns det förklaringsmodeller för mina vänner att berätta. Ja men Roger dåligt, därför gjorde han så. Och det är synd om råger och därför gjorde han så. När jag sen skiftade sida, eller vilket jag egentligen inte har gjort. Men de anser att jag har bytt, att jag har bytt sida. Då finns det plötsligt inga förklaringsmodeller. Längre. Då är jag bara rakt igenom monden. Jag är bara jätteond, Roger gör detta därför att han är islamofob eller han gör detta för att han är rasist eller... Jag satt igår med en kvinna på Twitter och hon slängde ut sig någonting om att det bara vita kan vara rasister Nej. Och det är, det är socioekonomiska orsaker och anledningar till varför vita är rasister Därför att vita Jaha. har mer pengar än svarta Man blir rasist av pengar då? Ja, är du vit så har du automatiskt pengar och då är du automatiskt rasist menar hon. Och då sökte jag liksom frågan. Men alltså, för det första har hon ju sagt i flera års tid att de som röstar på Sverigedemokraterna är lågutbildade fattiga vita mm. män som bor på landet. Mm. Nu menar du att det är höginkomsttagare som är vita. Hur får du ihop detta? Ja, fick du ihop detta? Ja, det gick inte. Då skrev hon bara tack och hej och natt. Mm. Ja, men det, det är det där också som är genomgående att liksom, de vill inte ta det hela ett steg längre. Att de vill inte lyssna, läsa och ta till sig saker som faktiskt kan ändra deras världsbild. För gud förbjuder att, att man faktiskt kan ändra sin åsikt. Mm. De kan ju man inte behöver... det. De vill inte göra det. Det handlar ju egentligen inte heller om att ändra åsikt egentligen. Det som sker när de utsätts för någonting det är att de försöker de anpassa verkligheten efter sin politiska idé de har. Vilket då blir hela tiden jättedumt. Därför att det går ju inte att anpassa verkligheten efter hur man vill att saker och ting ska vara för en själv privat. Nej, precis. Och det är där det blir så fruktansvärt dumt hela tiden. Men där kan man ju summera hela egentligen politikernas, sjuklöverns, mångkulturspolitik. De liksom vill tvinga till att anpassa hela landet till hur de vill att det ska vara. Trots att man ser och sett år efter år efter år att det här går inte, det här funkar inte. Men de vill leva vidare i, nej men vi vill, vi känner att det här är bra, vi känner att vi mm. vill det här. Det spelar ingen roll om vi blir motbevisade hela tiden. För vi känner att det här är bra, det här är mm. rätt, det här är gott. Det vore fint om det kunde... Ja, det vore fint, ja precis. Alltså, det vore ju jag, trevligt jag, om alla alltså, kunde jag, bo jag, Ja, visst. Ja, det alltså, vore skittrevligt. Det hade varit jättebra om alla hade kunnat sitta med... Och bo i en fin villa 100 megabytes internet Och 40 kanaler på tv och, mm. och ett kylskåp fullt med mat mm. Shit underbart hade det varit då Det hade varit hunky -dory. Men nu är det inte så Och det, det finns en massa anledningar till att det inte är så Men sen tror jag det är så här också Det här med, med att, att de inte vill analysera det. Jag tror att, att, att de är väldigt nöjda Med de här Alltså att, att du är ond till exempel Roger. Att, att det är jävligt praktiskt för dem Att du är bara ond, att du är att, att det För det skulle ju ställa till väldigt mycket för dem Om du fick förklara dig ordentligt Och de skulle då förstå att du inte är ond Utan du har bättre anledningar till att tycka det du tycker och, och framförallt mycket av det de tror att du tycker Tycker du inte ens men människor vill ju kanske inte ha det så komplicerat alltid och det kan väl bli på Radio Länsman här liksom också på att vi kan sitta här över att man, liksom man förenklar andra personer är. nu förenklar vi över vänstern till exempel att nu säger vi lite att de är onda och sådär men däremot skillnaden är att vi vill ju hemskt gärna prata med vänstern och diskutera med vänstern så de får förklara sig hur är det ni menar, hur är det ni tänker men de visar ju inte riktigt det intresse tillbaks kan jag jag, nej, det har vi ju alltid alltså, gett uttryck för och jag kan göra det igen att vi, vi, vi, vi är inte ute efter att sätta dit någon utan vi vill liksom bara att man ska dela med sig av sina tankar men det är ju just det de inte vill. De vill ja. inte höra något annat som kanske kan få dem att börja tänka och omvärdera vad de tycker och tänker. Det är ju därför de fortsätter säga dem, för att de vill inte, så enkelt är det. De har ju det här som ett trumfkort som de har tilldelat sig själva och det är att deras idéer är sprungna ur någon form av intellektuell och moralisk perfektion. Hur intellektuellt är det liksom att inte kunna ta till sig andra saker än det man har bestämt sig för att vara gott och rätt? Mm. Men då har du den berömda pekologiken och jag menar vänster har ett eget, helt eget sätt att hantera akademiska ämnen ju. Mm. Alltså det, det är en fantasivärld de lever i. Ta bara Södertörn till exempel som kallas för en högskola eller jag tror det är, mm. är det universitet nu, jag vet inte. Jag hoppas jag verkligen inte att det är. Mm. Det, alltså, massa hittar på utbildningar om genus och feminism och mm. massa konstiga ämnen som du blir ingenting på det. Jag menar utbilda sig i, i genus, what, alltså såra attas men what the fuck liksom. Mm. Men alltså, om vi går vidare då, så, så, så när, um, när det här kom ut då att den hemske roger jobbar min minsandborr och nytt, eh, då exploderade ju såklart Twitter när vänstern fick Nys om det här. Hur var reaktionerna där egentligen? Ja, det blev ett jäkla liv på Twitter. Folk var på eh, mig och de var på de som driver nytt, både på Twitter, via mail och via telefon också tydligen. De, de blev ganska rejält nedringda av människor då som ville uttrycka sin åsikt om att jag eh, tog bilder och skrev kröniker. <laughs> vilket var ganska roligt att mina kröniker handlade mycket... Eh, de, när jag skriver kröniker om musik så handlar de kröniker om att musik är liksom... Och alldeles hårdockan är det som skulle kunna liksom skapa fred på jorden. Mm. Så men jag det, kan inte förstå de emot. det. Nej, men det känns ju verkligen att... Det, det får man ju ändå ge vänstern att de är duktiga på att skrika högt. För att de här det, extremvänstern, ja men de, de är ju liksom... Om man ska se till det stora hela så är de en väldigt liten klick. Men de är väldigt duktiga på att göra en väldigt, väldigt stort liv kring sig och liksom verkligen när det är saker de stör sig på, då kastar de sig på det som en mus kastar sig på en ostbit. Så då ger det intrycket av att de, de har ett starkt fäste i Sverige, de här extremkränkta eh, vänsternissarna. Liksom. Men jag tror verkligen inte att det är så. Nej, de, Nej. Alltså, de här vänstermänniskorna, vad har de? De har runt 6 av rösterna kanske. Mm. That's it. Jag tror om man drar ihop vänstern och Miljöpartiet så hamnar vi kanske på 10-12 11 procent. Mm. Och de, det de här... Alltså detta är ju alltså... Två små minipartier som faktiskt har mer makt än vad något annat parti har. Ja, men sen räcker det, ja, alltså, nering, säger du, och det blir de säkert. Men det räcker ju också att kanske tio personer ringer under en dag. Så känner man ju sig väldigt nering, givetvis, och du kanske får 20 mejl. Men det är ju inte mer än 30 människor då, mm. i bästa fall. Men, men visst, de är väldigt duktiga på det. Ja Det är det som är deras styrka. Det är lite det som faktiskt, den, om man säger den andra sidan saknas, så är det möjligheten att. Binda sig kring ett kollektiv på det här sättet mm. Det är likadant med attister Vi är också en samling konstiga människor som mm, mm, mm. Vi, vi kan heller aldrig komma överens om något vi, vi har någon på något sätt en övergripande idé Om att vi är överens om att okej okay, det finns ingen gud mm. men, men sen så finns det så här Miljoner andra saker som vi säkert kan vara Extremt mycket ovänner om Vilket gör att vi aldrig kommer till Det är ungefär som att släppa in 40 katter i ett rum mm. Det är liksom, det dumt Det kommer aldrig att att gå <laughs> precis. Ja men nu är vi katter allihopa, det här borde gå bra Ja precis <laughs> Ja men, men så, här, så, skulle då... vänster, så skulle vänster se det Men herregud nu är katter allihopa, kom överens nu bara ja, det... Men sen tror jag Det sker ju nog en hel del protester Mot både den och det andra och, och, Men då brukar det alltid eh, liksom, Då ser man ju ner på det lite Att ja, man antingen är någon, det någon svans SDS svans Eller så är det ju snack om att man ja. organiserar och sånt där, och Avpixlat som är Sverige-vänliga på något sätt Anses ju ofta vara Men det är ju de där, det är de där som ja. protesterar Då har, har du återigen det här moraliska Att man tar åt ett, ett moraliskt övertag då, Och försöker låtsas som att man har bättre moral, det är bara de, de SD är de är rasister eller då har du återigen där? de anser sig vara mer värda än alla andra helt plötsligt och då mm. faller ju återigen allting som de faktiskt står och skriker om men sen då så meddelar ju de här på slutpixlat stolt att Rocknytt, citat gav Roger Salle-Salström sparken. Jag följer ju det här, Roger, med, med, med oro, men man visste väl i sig vart det barkade. Jag var väl lite förvånad att Rocknytt vek sig. Och framförallt efter, det var ju, nu minns jag inte namnet, men det var ju någon som skrev och försvarade det, eller hur? Ja, Nimbad Arbisprat skrev ett brev och han skrev ett ganska roligt brev. Ja. Där han, han tyckte det var väldigt konstigt och att. Hur kan ni tillåta att ni ska skribenter skriver om att Våldta kvinnor, slakta kvinnor Och så vidare, därför att det är nämligen mycket av den musiken De har skrivit om mm. Det är texter som är just såna saker mm, Om man ska vara god och allting sånt Jag menar, jag borde inte det snarare vara något man tar avstånd ifrån då, Men det borde, det var, då, då det var, blir det, det lite svårt Att skriva om metal <laughs> <laughs> Det var ju det, det, det man var ute efter det var, ja. det, det, De har inte hört avsatt om av dem efteråt Men det som är så intressant om De har ju ett antal vänsterextremister som, som, som jobbar för dem mm. Mm. Och det är inga smällsproblem. Du får vara våldsbejakande och extremister och fylla kommunismen. Det är inga problem överhuvudtaget. Mm. Nu får jag läsa Jag vet inte om det var Nyman som skrev det eller någon annan, men. Men han, han, den här personen oroade sig för att sa det till Rocknytt. Om, om ni nu sparkar eller om man ska säga att, att, att inte han får fler uppdrag på grund av detta. Då blir plötsligt er tidning politisk. Ja. Och det ska vara en rocktidning om musik och inte en politisk tidning. Ja. Och han har ju helt rätt i det. Det här är ju ett väldigt politiskt statement. Inte mot högerextremism då, som de kanske tror själva. Utan att ja, vi, vi böjer oss liksom över bordet där när vänsterpöven trummar igång sina trummor. Och det har de ju tyvärr gjort. Sen kan man väl, om vi ska försvara Rocknytt, man kan väl förstå det. De vill ju ändå ha... Alltså, jag, Vad heter det? Bra public relations? Jo, för det alltså, jag sa det när jag pratade med dem så sa jag, jag sa ju det till dem att jag förstår den situationen ni sitter i just nu mm. eller, så här var det innan de tog kontakt med mig Innan egentligen det stora drevet satte igång De hade fått ett par mejl, de hade fått några samtal mm. Och då sa jag det till dem att jag, jag ska ge ett tips nu Bryr dig inte om det jag Skit i de mejlen ni får Är det någon som ringer så bara lägg ni på luren Eller så säger ni inga kommentarer Det mm. om två dagar så är det här bortglömt men de vaxnade. Jag kan väl förstå dem. Därför att, ja, men det är de två som driver rocknytt uh, är två helt underbara människor. Det är bland de skönaste människorna som jag har träffat. Alltså. Mm. Jag förstår att de har sitt namn, de är skydda. De har, de har ett varumärke. Ja, så jag, jag, kan, jag kan förstå dem. Men samtidigt så, så är man ju så här att shit, varför kan inte någon jäkel någon gång bara sätta ner foten och säga att nu räcker det? Mm. Att, det har kom, att det är så i Sverige att man får inga fler uppdrag. Eller om det gäller jobb bara på grund av att några personer har sagt att Nej, men den personen är så. Mm. Det räcker med att någon säger att den personen är så man behöver inte visa något bevis utan ja, det, det med att ja men bara låter. att vissa de rätta så att säga säger att så här är det då mm. är det så. Men mm. det är ju inte så. Men eh, jag måste bara hoppa in med det här också, det står så här också, citat Hade de bara gjort en riktig bakgrundskontroll på Salström så hade han förmodligen aldrig blivit anställd, slutcitat Och med det, då syftar de ju såklart på dina påstådda åsikter Men då kan jag säga själv, som har känt dig Roger i 5-6 år nu Jag vet inte Äns vad du har för åsikter Om vi tänker till exempel det de såklart Skiftar på, de snackar rasist Och främlingsfientligt allt vad de kallar det och så. Alltså jag har inte själv Någon klarhet i vad du står I invandringsfrågor Efter alla gånger jag har pratat med dig Under fem, sex år Men de här på slutpixlat Och, och, och svansen som följer efter dem de vet ju allting, allting om dig, och jag tycker det är ganska lustigt hur det kan vara så, men eh, vad är det för åsikter eh, som du vad, vad tror du, vad menar de att det är för åsikter du har som ska då hålla dig borta från arbetsmarknaden? Det som står dem först och främst är ju det att jag kritiserar islam i vänstens värld är du rasist. Men det. som sagt de kommer kalla dig rasist och så vidare, men du pratar om islam och islam är ingen så kallad ras. Det är en religion, det är en religion och jag ser det som min plikt som artist att vara kritisk till alla religioner och mm. alla helst religioner som vill ha makt över andra människor. Ja det kommer jag att säga rakt ut bara om jag får sticka och säga det, att vi kommer aldrig ta det på allvar att om någon kallar oss rasister för att vi kritiserar islam, det kommer jag aldrig ta på allvar för att det, det är ingen så kallad ras. Det ska man inte göra det är, bara, det är bara trams ett, ett av de viktigaste fundamenten i demokratin är just att få kritisera religion och där gäller all religion, så är det bara att på något sätt att islam skulle få en särställning Det är bara rent nonsens Och det är livsfarligt det som pågår just nu Att man, att man menar att det skulle vara Någon form av rasism att kritisera Islam, islamism Eller nu vad det handlar om det, till och med mod, du, ska, du får kritisera allt ifrån En Hamas eller en IS, ISIS-anhängare Eller till en uh, Moderat, vanlig muslim Kommer du med, med ett argument Jag är muslim, därför ska jag få det här I samhället, då kommer jag att säga nej du får komma med ett bättre argument. Ja, du, kan inte, du kan inte komma med ett religiöst argument. Vi lever i ett sekulärt land. Återigen, det är ju det här problemet vi vill lyfta fram. Att det räcker med att vissa personer totalt sätter agendan. Men hur påverkar det egentligen demokratin i Sverige? Ja, det är ju livsfarligt där. Det, det är en liten skrikande minoritet. Ja, det är de inte folket. Får... Det är inte folket, även Nej, om de tror att det är folk. Vi kan ju ta den här demonstrationen som var för vad är det ett år sedan när nästan var det 20 000 människor, eller om det var 10 000 som kom till den här fotbollsplanen. Uh, och uh, folk, gick, de, folk trodde Att de gick dit för att visa Motstånd mot rasism helt enkelt mm. Och när de kommer dit så inser de Ganska snabbt att man blivit inlurad I ett kommunistiskt massmöte mm. var på 90% av människorna går därifrån mm. Men det här utnyttjar de ju självklart väldigt effektivt Så att de, de la ju bara ut de bilderna när det syns Mest människor och så vidare Men de ja, det... flesta människorna gick när de insåg att det var ett politiskt möte Ja men precis det är så jävla fult Av de här kommunisterna Eller, eller vad vi nu ska kalla dem och, och kidnappa en sån Riktig sak som, som liksom antirasistfrågan För det kan ju de flesta ställa sig bakom Om vi pratar om det i alltså, ordets riktiga betydelse Du ska inte behandla en person dåligt på grund av dess hudfärg Till exempel Vi ställer sig de absolut flesta 99,9% i Sverige bakom Och då ser kommunisterna kidnappa detta Och göra det till sin grej Och det har de ju verkligen, verkligen lyckats med Du det, det som är på något sätt lite kärnan I vänsterns politik Att ständigt ha ett offer mm. Annars har de ingen politik Nej, det. Utan en så kallad underklass har de ingen politik Och då har mm. de ingenting Därför måste de hitta på de nya orättvisor mm. Vi tar då som i Sverige nu Om man ska lyssna på vad som skrivs på nytt 24 Så framstår ju Sverige ungefär som ja, Det är ju helvete som Då får ju mm. till och med Syrien att framstå som ett paradis mm. Kvinnor behandlas fruktansvärt illa Och det är bara rasism precis överallt i landet Vänta nu, hallå, vilken rasism Trams, visst, det är inte ett 100% perfekt land här Men vi har kommit jäkligt mycket längre än vad många andra länder har gjort När det kommer till de här frågorna Ja herregud, jag, jag måste få höra nu Allt det här drevandet som har skett mot dig Roger Alltså som vi då kan kalla ett karaktärsmord Vad har det lett till för dig egentligen? Ja, det, det som har hänt är att nu jag har inga fotouppdrag Överhuvudtaget längre alls nu Jag är helt totalbränd söka söka akkreditering i mitt namn så är det liksom bara, trodde du på det va? Mm. Det, det är tack och hej, det, det går inte. Och det, det, är helt... det, det är sjuka nu är att nu sitter säkert de här på slutpixlat eller liknande och lyssnar och, och njuter. Mm. Förstå hur sjuk man är om man kan sitta och njuta för att man har förstört en persons liv. Mm. och framtid och, och ändå slå handen för bröstet och kalla sig god mm. då ska man band med jag skulle inte ens önska det för dem jag skulle inte önska det för någon att man ska ta det till den gränsen att man totalt förstör om inte personen faktiskt har gjort någonting riktigt brottsligt, mörda, våldtag och så vidare. Men det handlar ju inte om det här, det handlar liksom om åsikter. Skulle det gälla en på Det men skulle gälla en slutpiksta till exempel, jag kommer alltid tycka att det här är tokiga åsikter. Den här personen är lite tokig för att tycka så. Ja, men men, ja, men, men, men då liksom, det betyder inte att jag tycker att ja, den här personen ska få sitt liv förstört. Nej. Nej, då får den väl fortsätta tycka lite tokigt. För det är så det är i ett demokratiskt samhälle. Man kan få tycka tokigt om man vill. Mm. Men demokrati, det tycker inte de. Det tycker inte. De, men demokrati kräver en hel del vuxenhet hos mm. sin befolkning. Och vi har ju ett, ja, vi har väl ganska mycket bevis för att vårt samhälle är inte direkt vuxet numera. Nej, det känns som det är bara en massa 45-åriga ungdomar som springer runt. Ungefär. Men eh, om vi säger så här så alltså, Ser du något slut på Vänsterns herravälder då Över att faktiskt bestämma Vilka som har rätt åsikter Och ska få jobba och ska få ett normalt liv Faktiskt inte Det ska vara, det ska vara bitter här nu Men uh, så tror jag nog att det här kommer att gå käppret åt helvete med, med, med, I det långa loppet faktiskt mm. Det är vänster kommer inte att ge sig Överhuvudtaget Och de kommer att göra De är att göra vad som helst För att lossas låtsas, få genom sina låtsas saker mm. Och det här kommer bara att leda till att ja, precis som alla andra länder där man har försökt implementera någon form av totalitär idé så går det att åt, åt skogen. Och tyvärr tror jag det kommer att gå likadant för Sverige faktiskt. Jag tror det är ganska kört för Sverige om man ska vara riktigt ärlig. Jag, jag vill egentligen jag bara, minnas det där um, Ingrid sa i förra programmet det där med muslimer liksom, att det, det, vissa av dem är då med andra ord inte nöjda förrän alla är muslimer och man, vänstern är ju precis likadan mm. alla ska tycka som dem ingen annan har plats i det här landet, bara de som tycker om så jag tycker verkligen att alla som lyssnar, det här var ju lite tänkt som en tankeställare för alla som lyssnar, att se att det här är resultatet av de här så kallade goda. De kan förstöra människors liv och i det, i det förstör demokratin och förstör för oss alla. Jag tycker verkligen att de här vänstermänniskorna behöver ta sig en rejäl funderare på vad de egentligen håller på med. För de kanske tycker att det känns rätt just nu i deras liv. Men hur känns det om 20 år, 30 år när man tänker tillbaks. Och de här som sagt det är kanske ganska unga. De kanske inte har familjer och barn och så vidare. Sen får de familjer och barn och märker att när man titta mina barn, de tycker inte precis likadant som jag. Och så får de barnbarn och de tycker inte heller precis likadant som jag. Människor tycker och tänker olika. Och det är någonting man bara måste acceptera. Så är det. Jag kan berätta hur det nu när jag har flyttat upp till Stockholm har jag sökt lite jobb. Mm. Jag har blivit nekad. Alla jobb jag sökt. Och det det. De, de, varje svar jag har fått tillbaka så här på grund av att det är, vi kan inte jobba med, vi kan inte samarbeta med en som dig. Mm. Hur fan känns det då? En människa som dig. Ja, men vad är det för människosyn? <laughs> ja precis. <laughs> Nej men på ett sätt, på ett sätt skattar vi bara det för att jag inser hur dumt allting är. Mm. Jo, jo, men det bara... blev ju praktiska konsekvenser av det också. Ja, ja visst. Det, det, är, det visst påverkade både ekonomiskt och på andra sätt också. Men mm. sånt där så klarar man sig igenom. Mm. Det är, jag, menar, jag har sagt det en gång tidigare. Det bästa som har hänt mig är att jag har varit mobbad som barn. Ja, just det. Därför att det är liksom Hade inte jag varit mobbad som barn, då hade jag garanterat inte tagit mig igenom de senaste åtta åren. Det hade jag nog inte gjort alltså. mm. Därför att, alltså, Oavsett vad folk kastar på mig eller vad folk säger till mig, så är det liksom bara ja, hopp. Mm. Det viktigaste är för mig själv att jag vet. Att jag inte är rasist mm. Jag vet att jag inte går omkring och hatar människor För att de är svarta, bruna, homosexuella Kvinnor Med penis, utan penis Med tuttar och penis och så vidare jag är ganska enkel människor. Det finns vissa människor som är bra och det finns vissa människor som är mindre bra. Men det vi kan se i alla fall avslutningsvis med det här är ju att vi, vi tror att när vi har gått dagis och gått ur dagis och när vi har börjat i ettan och gått ur ettan och när vi har gått ur högstadie och gymnasiet så tror vi att det hela den här skoltiden, skolmentaliteten som är bland barn och ungdomar och så vidare... Det försvinner, men det gör det ju inte Utan det förstärks snarare Det här som är där att liksom, Du är med i gänget, du är inte med i gänget Du tycker så, då ska du dra åt pipan Och så vidare Det där bara förstärks Och, och, och de värsta av mobbarna De sitter i media idag mm. ja, och, de, och de förstör Människors liv Som Rågers liv Så jag skulle vilja säga det som en strängfröken Som står och pekar här Skäms skulle jag vilja säga Ja, och jag tror mentaliteten är precis samma. Nu har jag som tur är, inte mobbat någon, men, men man har ju ändå hört liksom hur snacket går lite så här. Och, och barn och ungdomar, den mobbar ju ofta så här, får man ju ofta höra att nej, men den personen är så äcklig eller så konstig eller luktar så illa att den här personen förtjänar det på något sätt. Och det är ju precis det vi ser mot Roger här. Ja, men Roger kan vi behandla hur som helst, för han är ju... Ja, ni vet. Han är ond, han är dum, han är islamofob och allt sånt här. Det här hatet gör ju någonting med människors hjärnor. Alltså. Att all, all sympati och omtanke om andra människor verkar försvinna. Och det är ju rätt läbbigt att se. Alltså. Här har du ju nog hela psykologin till varför hela tyska folket bara kunde spåra ur de gjorde Mm. Väldigt lätt att få tyska folket Att helt plötsligt börja gå ut och börja hata massa människor Ja, och det, och det, det här, är ingenting, alltså, här är ju här är vi alla människor, vi har ju alla detta i, i oss Och därför måste man ligga på sig själv väldigt mycket mm. Tycker jag hela tiden och det är väl en liten hälsning till Ja, vänster. Det är väl därför man alltid ska lyssna på sig själv ja. Precis, mm. det är en bra hälsning till vänster Ja, mm. mm. mm. även till oss, alltså det här gäller ju alla nu ska inte vi, Det gäller dig och mig, och med, Roger, och dig och med Man Nej, nej, man får nej, tänka vi gör överlägsna. Lite varje överlägsna Vi är överlägsna det, <laughs> det gäller bara alla andra Ja, men det är precis, det är precis med de tankarna Jag kan sitta och ralera över hur dumma huvudet alla sådär, men det beror ju mest på fakta att jag är så här. Varför har ni inte tagit till den här faktan till exempel om invandringens kostnader? Men, men Man får ju tänka mig på precis som du säger: när man bara sätter sig på den där höga hästen, då är det dags att stanna till lite och tänka efter det här. Alltså, det är inget fel att sätta sig på den höga hästen ibland det, det, nej, nej. Det, det kan man, Men man ska vara medveten om när man kliver upp på det. Precis. Det är väl det som är den stora skillnaden här, Ja, men Roger Då får vi ändå tacka så jättemycket För att du var med och Delade med dig av Hur du känner och tänker Och, och, och att vi har fått prata om allt det som har hänt Så tack så mycket Ja, tack, tack Roger, kul. det är alltid, alltid kul att prata med dig Och så hoppas vi då såklart att ni Lyssnare verkligen då inser Hur viktigt det är att man Ska få tycka olika Men det får man inte för de goda eh, Vi säger tack och box För att ni lyssnade, vi är tillbaks Nästa vecka igen, tack Du har lyssnat på en sändning Från Radio Länsman Radio Länsman finns även På Facebook, gilla oss där